صابتنا سيل نور الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما العالمين Svahvala pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i salavati selam neka je na Allahov poslanika Mohameda sallallahu alihi wa alihi wa salam na njegovu časnu porodicu i sve ashab. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti pa da molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu prema nama poveća da nam podari znanje od kojeg ćemo se koristiti i da nam pomogne da već ono znanje koji smo stekli primjenjimo u praksu, a doista je Allah sveznajući i modri. Kao što smo nagovijestili, večeras uz Allaho zb. dozvolu progovorit progovorićemo o najbitnijim stvarima, pitanjima vezanim za post. Najbitnijim pitanjima vezanim za post. Dakle, nemoguće je progovoriti o svemu, ali dakle da se podučimo tim najbitnijim, najosnovnim pitanjima jer, dakle, na pragu, smo, na pragu smo mjeseca Ramazana. Dakle, govorimo o jednom od temelja Islama i govorimo kroz ajete riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i hadisa Allahov poslanika alaihi salatu waslam pa vas molim da se na ovom skupu ponašate kako treba da preistojno sjedite i da što god moguće više slušate iako je moguće da zabilježite od onoga što se bude govorila. Dakle, kao što nam je poznato za post, u arapskom jeziku se kaže sijan ili som. U arapskom jeziku sijan ima značenje imsaka, ima značenje imsaka", ustezanja. A Ebu Ubejde, rahimahullahu teala, kaže za svakog onoga koji se susteže od nečega, Susteže od gibeta, susteže od loše priče, od prezrenih riječi, susteže se od hrane, od pića i ostalo kaže se za njega u arapskom jeziku da je postač. da je saim. Zbog dakle ovoga, riječ da saim ima značenje dakle onoga koji se susteže. Dok u šarijatu, pod saumom, pod sijamom, pod postom, misli se na... Obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Uvijek, kad god se govori o nekom ibadetu, mora dakle da se ovo spomene. Da se tim ibadetom obožava samo Allah djelala djelalu, jedan jedini. Dakle, postje obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala snijetom namjerom sustezanja, ustezanja od muftirata. Dakle, svih boni stvari koje su nam zabranjene tokom posta. O tome će, dakle, biti riječ. Šta čovjek ne smije konzumirati dok posti? Od strane određene osobe vidjet ćemo dakle, kojima, je obave, obaveza, kojima osobama je obaveza postiti i u određeno vrijeme, to jest od pojave zore do zalaska sunca. Pod postom se misli na obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala s namjerom ustezanja od muftirata, svega onoga što je zabranjeno, od pojave zore do zalaska sunca od strane određenih osoba vidjećemo ćemo dakle, kojih. Dakle, to je definicija u šerijatu. Prije nego li pođemo da govorimo o Ramazanskom postu, da spomenemo neke vrijednosti i koristi posta, općenito posta. Kada se vratimo na šariatske tekstove, Kur'an, Allah subhanahu wa ta'ala, hadisa Allahu uposlanika, alaihi salatu sam našina, brojne koristi, fedail, odlike, verline, blagodati posta. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u 35. majetu sura Al Ahzab, Spominje između ostalog da će postačima, muškarcima i ženama dati svoj oprost i dati ogromnu nagradu. Dakle, post je jedno od dijela kojima se zadobiva Allahov oprost i Allahova nagrada, kada Allah subhanahu wa tala spominje muslimanima muslimankama mu'minama inkama onima koji mnogo slave Allaha subhanahu wa taala i ženama i muškarcima i spomnijete također onima muškarcima koji poste i ženama koji također poste na kraju kaže da će im je dati svoj oprosti ogromnu nagradu a također dobro vam je poznat hadis jarodostan kod Buharije kod Muslima da je Allahov poslanik alejhi savatu selam rekao men same ramadan imanen wa ihtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Ko bude postio mjesec Ramazan, vjerujući u Allaha dok posti i očekujući za taj svoj post nagradu od Allaha, bi bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Pa je post, dakle, zasigurno jedno dijelo kojima se postiže oprost, oprost grija. Također, post je za muslimana ogromno dobro, kad bi samo znali. Pa ne bi se samo ograničavali na mjesec Ramazana, već bi prije mjeseca Ramazana, postili što je god moguće više i mjesec Šaban, jer se u mjesecu Šabanu izdižu sva naša dijela koja smo uradili protekle godine. Pa je dakle dobro da se posti kada se uzdižu naša dijela, kako je došlo u brojnim rivajetima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala A dakle da postite, to je vama dobro, to je vama bolje kada biste samo znali. Također post je jedan od razloga koji nas postiću, izgrađuju kod nas... Bogobojaznost, zbog toga je post propisan. Da se odgojimo, da se sustegnemo od grijeha, da čuvamo Allahove granice, da budemo bogobojazni. Zbog toga je post propisan. Kutiba ja. alaykumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Propisan nam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni, da biste se sustegnuli od grijeha. Također post je štit utvrda Sa postom se vjedni ke vjenca štite od džehenemske vatre, ograđuju sebe od džehenemske vatre, kako je došlo u hadisu Đabira radijallahu ta'ala bližimama Muhammed i valorizatori oni koji su so ocjenjivali musnedi Muhammeda kažu da je hadis vjerodostojan. Kaže Allahov poslanik alihi salatu sam rekao je Allah subhanahu wa ta'ala, as biha al nar Post je štit, kojim se čovjek, kojim se vjednik štiti od džehenemske vatre. Također post Post je štit čovjeku od zabranjenih strasti da te pokuđene strasti da svoje strasti nezadovoljava na nedozvoljen način kao što nam je dobro poznat hadis kod Buharije kod Muslima od Abdullah ibn Masuda kada se Allahov poslanik alejhi selam obratio mladićima pa je rekao ja mašallah shebab men istata minkum alba ta falyatazawwaj wa man lam yastati fa alayhi siyah fa inahu lahu wija o skupino mladića Koji od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života? Koji od vas u mogućnosti da snosi troškove bračnog života? Neka se ženi. Naredba, neka se ženi. Ako to nije u mogućnosti, onda neka posti. Onda neka posti, post će biti štit. Dalje u hadisu, jel stoji, u hadisu onaj ko se oženi, ženitba, brak će mu pomoći da bolje obara svoj pogled i da čuva svoje stidno mjesto, svoj spolni organ, onaj koji nije u mogućnosti da se ženi, on neka posti, pošće mu omogućiti, omogućiti sve to. Također, jedan dan posta na Allahovom putu, kao što poznato, kod Buharije kod muslima, jer je na hadis, u hadisu Abu Sayyid al-Hudrija, ko bude postio samo jedan dan na Allahovom putu, Allah subhanahu wa ta'ala njegovog liće od njegovog lica u udaliti džahlemsku vatru 70 godina. 70 godina dok U hadisu Ebu Umame kod Tirmizija stoji da će udaljiti vjednikovo lice koji bude postio samo jedan dan na Allahovom putu od džahnemskih vatri, ono liko koliko je između nebesa, između nebesa i zemlje. Post je oporuka Allahovog poslanika, ali hi salatu sam, u kojoj stoji da ništa ravno nema postu, da ništa nije slično postu. Pa nam prenosi Ebu Umame al-Bahili radijallahu talan, kaže, upitao sam Allahov poslanika Alihi sallam, rekao sam mu, poruči mi nešto Allahov poslaniče, čega ću se pridržavati i što će mi mnogo koristiti kod Allah, sutra, na sudnjem danu pa je rekao Alihi kebisijan fa inahu la mitladahu na tebi je da postiš, jer ništa nema slično posto, ništa nema ništa nema ravno posto također dobro nam je poznato kroz vjerodostine hadise kod Buharije kod muslima da sutra na sudnjem danu ulazak u džernet posebna vrata su pripremljena za postače koja se zovu Rejan, kada se pozove na sudnjem danu i pita se gdje su postači oni će se odazvati zatim će se otvoriti vrata rajan i oni će ući na ta vrata kada uđu ta vrata će se zatvoriti i niko više na ta vrata neće ući neće ući nakon, nakon postača također Post je prvo svojstvo vjernika koje ga uvodi u džennet. Post je prvo svojstvo vjernika koji će ako Bog nauči ući u džennet. Pa nam je dobro poznat slučaj uh, u hadisu Abu Huraira radijallahu talam kada je Allahov poslanik alihi salatu osalamu pitao koji od vas ovaj dan zapostio? Pa između prisutnije Abu Bekra radijallahu talam kaže ele, ja. Pa kaže koji od vas klanjao dženazu? Kaže Abu Bekra, ja. Koji od vas nahranio siromaha, kaže Ebu Bekr, ja. Koji od vas obišao bolesnika, kaže Ebu Bekr, ja. Dakle, na prvom mjestu se spominje post. Pa je rekao Allaho poslanika, alihi salatu o salam, doista nikod koga se neće naći ove četiri osobine da neće ući u džennet, kako stoji kod imama muslima. Kod imama Buhari u Edebol Mufredu, ne u njegovom sahihu, već u Edebol Mufredu stoji kod koga se nađe ove četiri osobine u jednom danu. U jednom danu. Ko učini ove četiri, jeli radnja u jednom danu učiće će sigurno u džennet. A prva radnja jeste post. A poznato nam je, kad je učinio ovo Ebu Bekra? Znači, između je zana i kamete. Ili dakle za vrlo kratko vrijeme. Poslije, Farda je Allah, poslanik sabaskog, Farda je upitao za ovo. Dakle, što se kod nas možda ne nađe u mjesecu, da učinimo ove, ove četiri radnje. tim Čennet je Allahova roba i to kako skupa, pa dakle trebamo se tako Posti Post za grijehe, za grijehe koje činimo, između ostalog za njih se možemo iskupiti postom. Kako je došlo u hadisu Huzayfi radijallahu talan, da je Allah poslanik alihi salatu osallam rekao, greške koje čovjek učini prema svojoj supruzi, prema svome djetetu prema svome komši, prema svome i metko, ono što bude griješio, ne bude radio kako treba, zato se može iskupiti namazom, može se iskupiti postom, može se iskupiti sadakom, može se iskupiti naređivanjem na dobro, odvraćanjem od zla, kako stoji kod Buhari kod muslima. Postać će biti nagrađeni bez računa, nema računa, nije poznato koliko ćeš biti nagrađen za svoj post. A kada Allah subhanahu wa ta'la nešto skriva, onda je to dakle ogromno. I kada nešto skriva, onda želi da nas postakne, da krenemo za tim. Pa, također, postać ima dvije radosti, ali tako kako je došlo u hadisu, sve ovo se spominje u hadisu Ebu Hurere, postać ima dvije radosti, raduje se iftaru, raduje se što mu Allah subhanahu wa ta'ala omogućio da još jedan dan privede kraju u najboljem ibadetu, jednom od najboljih ibadeta, posebno dragima Allahu subhanahu wa ta'ala. I raduje se svemu onome što dolazi nakon iftara što mu je dozvoljeno, a bilo mu je tokom posta zabranjeno. I raduje se, njegova druga radost jeste, raduje se sutra susretu Allahu subhanahu wa ta'la sa svojim postom. A sutra susretni svoga gospodara sa svojim postom. Dakle, ovo se sve spominje u hadisu Ebu Hureyre Allahu telan, na čijem početku hadis kuci, kaže Allah subhanahu wa ta'la doista je post za mene ja za njega posebno nagrađujem doista je post za mene i ja za njega posebno nagrađujem pa kako da se neraduje postač da sutra srtne svoga gospodara sa tim ibadetom za koji Allah subhane posebno nagrađuje i naćemo brojne šariatske tekstove u kojima se spomnije Allah će dati nagradu Allah će nagraditi kada najidemo na ovakve šariatske tekstove onda budimo smireni i očekujemo sigurno nagradu kada Allah obeća da će dati on će dati i kada Allah obeća da će dati on će zasigurno više dati Jer onaj koji je skroman ili koji je siromašan, on može dati onoliko koliko ima. A Allah nema granice. Allah, bogat, najbogatiji. Pa dakle, zasigurno će dati zasigurno će ti još više dati od onoga dakle, što je rekao i svoje blagodati i milosti. Također, zada iz usta postača draži je kod Allaha subhanahu wa taala od mirisa miska, od najljepšeg mirisa. Taj zadah iz usta postača Allahu subhanahu je draži od mirisa miska ljudima je neprijatan. Međutim Allah subhanahu wa taala kako drag? Zašto? Zato što je proistekao iz pokornosti Allahu i staata Allahu i svako drugo stanja koje proistekne, makar ljudima bilo odbojno, ljudi to ne bi je li gleda, gledaju to, ne prihvataju. Međutim, dakle, iz pokvornosti je proizašlo tako stanje Allahu subhanahu wa ta'la je tekako drago, kako smo jeli spominjali na, na hudbi. Post će se zauzimati za postača sutra na sudjem danu, da uđeš u džennan. Post će se zauzimati za tebe. Pa zašto da ne postiš i mimo Ramazana? Post će se zauzimati za tebe sutra na sudjem danu, da uđeš u džennan. Kako stoji u hadisu Abdullah ibn Amra, radijallahu anhumana, da je Allahu poslanika, alihi salatu, salam, rekao da će na sudjem danu doći post i Kuran. Pa će post reći gospodaru, ja sam mu zabranjivao hranu i piće. Ja sam bio razlog zbog čega je ostavljao tokom dana hranu i piće. Pa primi moje zauzimanje za njega. A Kur'an će doći reći, ja sam bio razlog da ne spava noću. Da ne učio noću. Pa primi moje zauzimanje za njega. Pa će biti primjeno zauzimanje i posta i Kur'an i Kerima. Kako bilježi imam Ahmeta šeha Banjaća njega, Hasan Sahihom. Ko bude postio i sa tim postom tražio samo Allahov zadovoljstvo, Allahov lice, ništa drugo, umre na tome, ući će u džennet, sigurno. Ili njegovo zadnje djelo bude post, ili umre na post, ući će u džennet. Kako je došlo u hadisu Huzajfe, radiju Allahotelam, da je rekao Allaho poslanike, Allah ko kaže riječi la ilahe illallah, ili čije zadnje riječi budu la ilahe illallah, ili umre sa tim riječima, ući će u džennet. Ko bude postio dan, postom kojim traži samo Allahov lice i umri, ili mu taj post bude zadnji, ući će u džennet. Ko bude udjeljivao sadako i pri tome umri sadaku s kojom želi samo Allahov zadovoljstvo, Allahov lice i umri na tome, ili mu to bude zadnje djelo, nakon toga djelo umre ući će u džennet. Kako šeha Bani, Rahimahumullah, da ga ocenuje vjero dostanje. Spremanje ihtara, postaču, ali tako za spremanje iftara postaču, dobiva se ogromna nagrada. Dobiva se nagrada kao i postača onoga koji postio, bez da se njemu imalo u manji od njegove nagradi. I brojni drugi šarijetski tekstovi koji nam govore o vrijednostima o vrijednostima posta, općenito, ne dakle samo posta mjeseca Ramazana, a dakle mjesec Ramazan samo treba da nam bude medresa, da nam bude jeli, škola, da se odgojimo i da ako boli takvi nastavimo dalje biti. Dobro, što se tiče Ramazanskog posta, post mjesec Ramazana je dakle jedan od pet temelja pet temelja islama obavezan je dakle muslimanima Allah subhanahu wa taala govori za orijema kako stoji u suri al-Baqara 183. ajetu. ya ayuhal ladina amanu kutiba Kutiba alaikum usijam, kema kutiba ala ladini muhablikum na'alakum te tekun. O vjernici propisuje vam se, stavlja vam se u obavezu post kao što je bio propisan i onima prije vas da biste bili bogobojasni. Dobro vam je poznat hadis Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma koji kaže da je čuo Allahu posanika alaihi salatu wasalam kako kaže da je islam sagrađen na pet temelja. Buni al ala khams. Islam zagrađen na pet temelja na svjedočenju da nema drugog istinskog Boga mimo Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik na uspostavljanju namaza, na izdvajanju zekata, na hodočašćenju Kabe i na postu mjeseca Ramazana kako stoji ali, kod, kod Buharije i kod muslima. Također, dobro poznat hadis talhi ibn Ubejdillaha radijallahu an, kada je došao od Arabljana, jedan od Arabljana pustinja, dakle onaj koji nije bio uz Allahovu poslanika, alihi salomedin, sal već je došao sa strane i upitao Allahovu poslanika, alihi salatu, samo namazu o postu, kada je upitao o postu rekao je Allahovu poslaniče, šta sam obavezan od posta, šta sam obavezan od posta, rekao je da postiš mjesec, mjesec Ramazan, ništa više, ništa više, osim ako hoćeš, ako hoćeš dobrovoljno. dakle da postiti mjesec Ramazan je obaveza. Islamski učinjenci su složni da onaj koji porekne ovu obavezu da je nevjernik. Onaj koji porekne obavezu Ramazanskog posta koji kaže da nije obaveza postiti, on je nevjernik jer utjeruje Allaha i Allahovog poslanika, ali to je zato. Dočim onaj koji vjeruje i kaže da je obaveza postiti mjesec Ramazan, međutim ne posti iz ovog ili onog razloga, razlišli su se islamski učenjaci, kao što je poznato, većina islamskih učenjaka, džumhurje, stava da je on i dalje muslima, da je on i dalje vjernik, ali da je u velikoj i tekako opasnosti. Za Zaraz hodimama Ahmeda koji kaže dakle, da je takva osoba nevjernik. Ramazanski post je propisan u mjesecu Šabanu, druge godine, druge godine po Hidžri, i Allahov poslanika Alihi Salatu Islam je postio devet, devet Ramazana, u tome se jeli slažu islamski učenjaci. Kao što je poznato, propisivanje posta teklo je postepeno. Nije lahko postiti. Mnogo što čovjeka nalazi tokom posta. Zbog toga je, dakle, propisivanje posta teklo postepeno. Pa je prvobitno, dakle, bio propisan post, ali ostavljeno vijenicima na izbor, da li da poste ili da nahrane za svaki dan siromaha. Zatim je, dakle, post stavljen u obavezu. Dakle, prvobitno je bilo ostavljeno na izbor, da li da poste ili da nahrane pojednog siromaha za svaki dan uz preporuku da je bolje postiti. Zatim je, dakle, kasnije stavljen u obavezu post. Izbačeno je, dakle, osim određenim osobama, da oni nahrane za svaki dan Ramazanskog posta po jednu osobu, kao što ćemo vidjeti. Dakle, ko je obavezan postiti? Ko je obavezan postiti Ramazanski post? Obavezan je postiti, dakle, obavezna je postiti ona osoba koja kod sebe, dakle, bude imala ovih šest osobina. Koja kod sebe bude imala ovih šest osobina, njoj je obaveza da posti. Ne ima opravdanja da izostavi Ramazanski post, da ga ne posti a pa prije svega, dakle, da je musliman. Takva osoba mora da bude musliman, musliman musliman. Ne musliman ukoliko bi postio i postio, njegov post ne bi bio primljen. Nijemo mu obavezan, a ukoliko bi ga i postio ne bi bio primljen, jer je post ibadit, a ibadit se primaju samo od, od vjernika, od muslimana. Zatim razum, umna sposobnost. umna sposobnost, osoba, dakle, koja nije pri sebi, koja nije pri razumu koji je razum otišao. Dakle, ona nije obavezna da posti. Kako je došlo u hadisu, kod imama Ahmeda Abu Daw, da ne hakim, da hakim kaže da je hadis vjerodostojan, da je rekao Allahov poslanika, ali ih sallatu sam, pero je podignuto iznad trojce. Ne mu se dijela. Ne mu se loša djela. Iznad spavača dok se ne probudi, iznad maloljetne osobe dok ne postane punoljetna, djete, dakle, postane punoljetno i, dakle, nerazumne osobe dok joj se ne vrati razum. Dakle, ukoliko nešto ne budu činili od propisa, dakle, to im se ne uzima u obzir. Sličan propis je sa starom osobom koja je dostigla stepen senilnosti. Ne raspoznaje stvari pojmoj koja je na stepenu malog djeteta koji također ne raspoznaje. Takvoj senilnoj osobi Nije obavezan post, niti je obavezna da za te dane ramazanskog posta na hrani siromaja. Jer je dakle na stepenu takvog djeteta tako još ne raspoznaje o takvom djetetu, dakle niti je preporučeno, niti je naređeno da posti. Dakle, stara senijelna osoba koja ne razpoznaje njoj post, niti je obavezan, niti je obavezan da za da svaki dan ramazanskog posta po jednog po jednog siromaja. Dakle, islam razum, zatim punoljetnost punoljetnost. Malo prije čusmo hadis, dakle, da je kalen podignut iznad osobe koja je maloljetna sve dok ne postane punoljetna. A punoljetnost u islamu, alameti punoljetnosti, znakovi punoljetnosti u islamu su kao 3-4. Izrastanje dla kao ko stidnog mjesta. Poluciranje u snu. Ukoliko se ništa od ovoga ne desi, dostizanje 15. godine i kod ženskih osoba pojava menstruacije. Dakle, 15 godine ili izrastanje dlaka u pustidnom mjesta ili policiranje u snu, ili na drugi način sa strasti, ne, dakle, radi bolesti sa strasti i dakle, kod žena pojava hajza, pojava ili hajda, odnosno menstruacije. Dakle, one osobe koje ne doživljavaju ovo nisu doživile, njima nije obavezan post. Međutim, roditelji bi trebali navikavati svoju djecu da poste, iako nisu, dakle, Punoljetna. Navikavati bi trebali da poste kako bi, kada postanu punoljetni, ovaj propis izvršavali s lahkoćom. Kao što nam je poznato da su naši prethodnici, ashabi, koji su nama uzor, na ovoj završnici, koji su uzor nama, oni su navikavali svoju djecu da poste. Pa bi djeca postila pred sami kraj dana, plakali bi od gladi pa bi im davali ashabi, jeli očevi roditelji bi im davali nekakvu igračku da se pozabave njome, jeli da zaborave na glad sve dok dakle, sunce ne sađe, sve dok ne nastupi akšan. Pa dakle, tako bismo i mi trebali sa svojom dječicom da ih polako navikavaju na post. Islam, razum, punoljetnost, mogućnost. Da si u mogućnosti da postiš bez velikih tegoba, teškoća. Da prilikom posta dakle, ne doživljavajuš velike tegobe, teškoća. I dakle, ova mogućnost ili nemogućnost postoje dvije vrste. Allah subhanahu wa ta'ala prije svega je rekao فَتَقُ اللَّهَ مَسْتَ تَعْتُمُ se Allah koliko možete. Od propisa činite doista onoliko koliko možete. لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَنِ لَا وُسْأَهَ Allah ne je rečio nikoga preko njegovih mogućnosti, njegovih stvarnih mogućnosti. Zatim, dakle, postoje dvije vrste te nemogućnosti. Postoje osobe koje imaju trajnu nemogućnost. Nisu nikad u mogućnosti da poste. Tokom cijelog svoga života. Poput stare sv poput bolesnika koji se ne nada ozdravljenju boluje od bolesti liječi se mora uzimati lijekove ne nada ne nada se ozdravljenju izlječenju takvim osobama je zabranjeno da poste ali će dakle za svaki dan propuštenog dakle propuštenih dana iz mjeseca ramazana nahraniti po jednog siromaha Napravite razliku između osobe koja je senilna, koja ne raspoznaje i stare iznemogle osobe koja ima još uvijek moć raspoznavanja, međutim toliko je stara da joj post pričinjava velike tegove teškoće. Takva osoba također neće postiti, ali je obavezna za svaki dan mjeseca Ramazana da nahrani po jednog, po jednog siromaha. I također bolesnih koji se nemada o zdravljenju, ne može postiti posti u mjesecu Ramazanu niti bilo kada kasnije. Takva osoba će također nahraniti po jednog siromaha za svaki propušteni dan iz mjeseca, iz mjeseca Ramazana. Biljež imam Buharija, da je Enes Jibri Malik, imali smo ovdje priliku slušati o Enes Jibri Maliku i koliko je živio. Enes Jibri Malik, dakle, kada je ostario, kažu da je pripremao hranu za 30 siromaha. Kada ne bi mogao da posti, dakle kada je dosegao jeli, pozne godine starosti, godine starosti, sakupljalo bi 30 rumaha, pripremio im gozbu, sofru postavio i na takav način bi se odužio za mjesec Ramazana koji nije mogao, da, nije mogao da posti. Dakle, osobe koje su trajno u nemogućnosti na ovakav način. I osobe koje su privremeno u nemogućnosti, dakle u toku Ramazana, ne mogu da poste. Poput bolesnika koji je bolestan u mjesecu Ramazanu, ali se nada ozdravljenju. Nije tako teška bolest, nada se ozdravljenju. zdravljenju, ozdravit će. Takvoj osobi, takvom bolestniku je obaveza dakle, da ne posti, ukoliko mu božnje ukoliko mu post причиnjava tegobe, teškoće, otežava njegovo izlečenje ili slično, takvoj osobi je strogo zabranjeno da posti, ali je također oboveza kada se izliječi kada ozdravi da isti broj dana, isti broj dana na kako je došlo u riječima Allaha subhanahu wa taala, "ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام onaj koji bude bolestan ili bude na putovanju neka naposti isti broj, isti broj dana. Dakle bolesnik koji se Nada izličenju, nada ozdravljenju, privremena nemogućnost i također trudnica i dojlja. Trudnica i dojlja. Oko trudnice i dojlje razišli su se islamski učenjaci. Uvijek se oko žena razila se. <laughs> oko trudnice i dojlje razišli su se islamski učenjaci, pa postoje mnogo mišljenja. Mnogo mišljenja. Međutim, dakle, dva najispravnija. Postoje dva jaka mišljenja, naših prethodnika i sadašnjih islamskih učenjaka. Sadašnji islamski učenjaci dojlju i trudnicu posmatraju kao bolesnika koji se nada ozdravljenju, izličenju. Trudnica porodit se, dojlja završit će sa dojljom, je tako, proće je to njeno stanje, pa neka naposti isti broj dana kasnije. Dakle, današnji učenjaci kažu za trudnicu i za dojlju, neće ukoliko joj post u toku trudnoće ili toku dojenja, predstavljate predstavlja tegogu, teškoću, manjka njeno mlijeko, jeliko dojel ili slično, neće postiti tokom Ramazana, ali će kasnije, kada joj prođe to njeno stanje, napostiti isti broj dana. Dok naši prethodnici, kao se prenusi od Ibna Abasa, Ibna Amara i drugi, radi Allahu anhum, oni su svojim kćarima govorili da ne poste, ali da za svaki propušteni dan Ramazanskog posta na po jednog siromaha. To je ono što se prenosi od naših prethodnika. Dok današnja ulema, većina današnjih učenjaka posmatraju trudnicu i dolju kao balesnika koji se nada ozdravljenju. Dakle, oba mišljenja su, jeli ispravna, ako Bog da i, neka se uzme ono što je lakše. Možda, dakle, ma žena koje su trudne. Pa nakon toga doje. Pa opet trudne. Pa doje. I onda se nakupi. Nakupi. Možda, dakle, takvoj osobi, kojoj se nakupi mnogo, dva, tri Ramazana, lakše je, dakle, da nahrani siromaha. Točim, dakle, ona osoba koja ostane malo od Ramazana dana, neka, dakle, naposti. Bolje je da naposti. Zatim, borovak kod kuće, da osoba nije musafir. Dakle, islam, razum, punoljetnost, mogućnost, borovak kod kuće, da nije na putovanju. Jer onaj koji je na putovanju ima olakšicu da ne posti. Ima, dakle, da izabere na izboru, hoće li ili ne. Ako mu post ne pričinjava nikakve tegobe, kao što je bilo ovdje riječi tokom naših druženja sa hadismom Allahov poslanika Alihi Salatu Salamu postu, ako mu post na putovanju ne pričinjava nikakvu tegobu, bolje mu je da posti. Bolje mu je da posti. Jer je Allahov poslanika Alihi Salatu Salatu salam, tako postupao. Kako ste čuli, hadis Abu radi radijallahu talan, koji je rekao bili smo na putovanju sa Allahovim poslanikom Alihi Salatu Salamu, čak u urućem danu, mnogo toplom danu, Pa od nas nisu postili izuzev. Allahu poslanika, alihi salatu i Abdullah ibn Rabaha. Također spominjali smo slučaj kada je rekao, u lajke u salatu, u laike, u salatu. Oni su nepokorni, oni su nepokorni. Kada je zatraženo od njega, kada je krenuo prema Mekke, da oslobodi Meku mjesecu Ramazanu, ili tako bilo je oslobodjenje Mekke. Krenuo i na domak same Mekke, nije preostalo mnogo. Ljudi se požalali, došli su, rekli su Allahu poslaniće, ljudi ne mogu da poste. I samo iščekuju šta ćeš ti da učiniš. Čekaju na tebe. Pa je nakon ikindije, dakle nije ostalo mnogo do aksama, nakon ikindije, postio je svo vrijeme, Allaho poslanike ali i sami drugi, i prekidao je post samo radi svojih sljedbenika. Samo radi svoga umeta. Nije on imao potrebe. Pa je nakon ikindije, kada je klanjao ikindiju namaz, na svojoj jahalici, bio dakle uzdignut, pa ispeo se na jahalicu, podigao u čašu visoko, da je vide svi i zatim se napio. Također, u drugim hadisima se jeli spomnije da je on išao na jahalici, pojedine ashabi pored njega pješke pa je govorio, vi prekinite post, ja sam na jahalici, a vi idete pješke, pa je teško, meni nije, pa nisu htjeli. Nekoliko puta im je govorio da bi on si išao sa jahalice i napio se. Nije imao nikakve potrebe, samo dakle, to je učinio da ulača, ulača svome umetu. Dakle, on je postio. I onaj dakle, ko može da posti na putovanju, post na putovanju ne pričinjava nikakvu tegobu, teškoću, bolje je da posti. Ukoliko osjeti gobu teškoću, pokuđeno mu je da posti i bolje mu je da prekine post i neka naposti kasnije isti broj dana. Ukoliko ta tegoba poraste toliko da dovede njegovo stanje, da se pogorša njegovo stanje, njegov život ili slično, tada mu je haram da posti. Tada mu je haram da posti i dakle tada treba da prekine post i da kasnije naposti isti broj dana. Upravo zbog ovih riječi u lajke u sat, u lajke u sat. Te riječi rekao je nakon što je on podiga u čaršu i prekinuo post i mnogi prekinuli pojedini od njih su nastali da poste. U pojedinim predanjima stoji upravo oni koji su tražili da se prekine post. Oni su nastali da poste. Pa je rekao Najke like, u Sotu, Najke like, sa, oni su nepokorni na Traže jedno, kada im se dadne i kada im se odgovori, ne postupaju potom. Zatim, dakle, bio je ovdje hadis također, da je na putovanju primijetio kako se ljudi iskupljaju, dok su odmarali, kako se ljudi iskupljaju kod tamo nekog čovjeka. Masa. Pa je upitao, šta je? Šta se desilo? Šta je s tim čovjekom? Pa kažu postać. Vidio je, dakle, druge kako mu prave hladovinu iznad njega. Pa je rekao, ni od dobro da se posti na putovanju. Ako ti post na putovanju pričinjava te gobe, polje je, dakle, da ostaviš i da kasnije napostiš isti broj, isti broj dana. Dakle, i šesta osobina veže se za žene. Dakle žene moraju biti čiste od hajda, od menstruacije, mjesečnog ciklusa i nifasa. Moraju biti čiste od nifasa da bi mogle postiti. Ženama koje su u haizu i koje su u nifasu nije dozvoljeno da poste. Nije dozvoljeno da poste. Očevi koji imaju kćeri i majke trebaju dobro da vode računa. Ponekada kćeri stida neće da kažu dakle, da su dobile menstruaciju, prvu menstruaciju. Pa možda poste ili možda ne govore pa zapostavljaju namaze i sl. Dakle, to treba da bude kod nas normalna stvar da roditelji poručavaju svoju djecovom propisu pa kad se desi da budu upoznati s tim propisom. Dakle, žena dok je u menstruaciji i u nifasu ne može da posti. Poslanik Ali Hisavatu sam i sami tako rekao da žena u toku hajzane posti, kako je došlo dakle u vjerovdostanom hadisu. Nifas, šta je nifas? Može li nifas biti prije porođaja? Ako žena pobaci krv koja se javlja kod ženi, je to krv fasa? žena pobaci nakon četvrtog mjeseca kada se duša udahnje. Je tako? Krv koja se javi je krv nifasa. Dobro da se desi to tvojo žena. Ne sallallahu alafi, da se desi. Ale eto, desi se. Hće o žena klanjati? Ja krv nifasa. Ako je krv žena je li tako u nifasu, ne, ne, ne klanja. U hajzu i nifasu žena niti posti niti klanja. Ovo vrlo bitno pitanje. Haman ga ne znamo. Žena u hajzu fasu ne može niti da klanja, niti da posti. Pa dobro, desi se pobačaj. Šta će sada? Javlja se ta krv, normalno, javi se krv ko te žene. Je li to krv ni pasa, Hoće se sustegnuti od namaza ili ne? Imamo neko da... Ukoliko se desi pobačaj? Krv je od povrede, ja? da? Kako, kako? Neko pobačaja. Kad Pobočaj kad se to Je li krvni fasa? Je li ista krv kao i krv nakon porađaja? Propis. Kategorično nije? Mislim se nije. Da pitaš jeho, mina, drugačije bi ti odgovorio. Da vidiš njegove knjige, drugačije bih odgovorio. Ukoliko se desi pobačaj nakon 81. dana, onda je krvni fasa. Ukoliko se desi pobačaj nakon 81. dana, kada se formira tijelu, kada se formira tijelo dijeteta u mlajčenom stomaku. koliko se desi nakon 81. dana, krl koja se javlja kod žene nakon pobačaje krvni fasa. Iako se to desi u mjesecu, Ramazano ne posti, a ako je mimo Ramazano, onda, onda neće klanjati. Doći mu koliko se desi pobačaj prije 81. dana, 79. 80. tada dakle to nije krvni fasa. Tada to nije krvni fasa i neće se obazirati, svakako zaštit se od krvi, ali dakle neće ostavljati nama zbog toga tako da znate. Šta je obaveza činiti tokom posta? Šta je obaveza činiti tokom posta? Obaveza je dakle donijeti niyet. Obaveza onima koji poste tokom Ramazana, obaveza je donijeti niyet. I svi islamski učeni se slažu kod ramazanskog posta da je obaveza zanijetiti. I obaveza je zanijetiti prije zore, zbog hadisa, čuli smo ovdje hadis: "Man lam yubayyit is-siyam qabla al-fajr fala Onaj koji ne donese nijet prije zore, njemu nema posta. Hadis u Sahih onaj koji ne donese nijet za post prije Ramazana, prije Zore njemu nema posta, njemu nema posta tako dakle, dakle da je obaveza donijeti post prije, prije Ramazana iz, prije Zore. Islamski učinjaci se razjelaze da li je dovoljno da nanijetimo kada nastupi mjesec Ramazan samo nanijetimo i dovoljno nam je nijet za cijeli Ramazan ili trebamo za svaki dan za svaki dan da nijetimo za svaki dan mjeseca Ramazana da nijetimo pa imam malik ishaq Imam Ahmed u jednom od svojih stavova predanja su ustava da je dovoljno da čovjek samo jedan put nanijeti. Na početku mjeseca Ramazana da zaniti da će postiti mjesec Ramazana i dovoljan mu je ta nijed. Ukoliko ne odi na putovanje pa prekine post, opravdano putovanje. Ili ukoliko ne bude bolestan, ako se razboli pa ne bude postio opet kada treba da posti, treba da zanijeti. Doćim dakle drugi islamski učinjaci. Hanife, Šafja, Imam Ahmed u drugom svom stavu su, dakle, mišljenja da treba za svaki dan da se donese nijed. Što je ispravni mišljenja, za svaki dan da se donese nijed. Jer, dakle, to je zaseban ibadet. Svaki dan je zasebno. Ne postimo od zore do zore, od zore do zore, već postimo od zore do akšana. I završava se taj ibadet. Zatim idu drugi ibadet. Zatim ponovo dolazi zora i post. Dakle, također, ukoliko bi se jedan dan... Ramazanskog posta pokvarju, da li to znači da je cijeli Ramazan pokvarjen? Ne, dakle pokvarjen je samo taj dan, tako da je ispravnije ako Bogda, da, se za svaki dan donosi i po nijet, jeli za svaki dan mjeseca Ramazana. Obaveza je sustegnuti se od svih stvari koje kvare post, ono što smo spomenuli na početku na defi... definiciji, a one su dakle namjerno jelo i piće, namjerno jelo i piće. Ukoliko bi čovjek namjerno jeo i pio, taj mu je dan pokvaren i obaveza je da se iskupi za taj dan tako što će samo postiti taj dan. Samo će postiti taj dan ništa više. Dakle, onaj koji namjerno jede i pije svakako mora se pokajati jer je učinio ogroman prijestup, ogroman grije, treba se pokajati za njega i samo napostiti dakle taj dan. Ukoliko nenamjerno je jede i pije, prethodio je ovdje hadiz, Dakle, samo će nastaviti s postom. Ako, dakle, nenamjerno nešto pojede ili popije, nastaviće s postom, kako je došlo hadisu, njega je Allah subhanahu wa ta'la napojio i nahranio. Zatim, spolni odnos, ukoliko čovjek dakle, ima spolni odnos sa svojom suprugom, dakle, učinjuje najveći prijestup u mjesecu Ramazanu i obavezamo je da oslobodi zatvorenika, roba, da plati kauciju. Ili, dakle, da posti dva mjeseca uzastopno, a ima prekidanja iz dana u dan iz dana u dan treba da posti osim ako de na opravdano putovanje ili se razboli ako ne može ni to dakle ide redosljedom, ako ne može ni to onda dakle treba da nahrani 60 treba da nahraniš 60 ceroma izlazak sperme sa strašću ukoliko se to desi sa strašću treba dakle da naposti taj da napusti taj dan točimo ukoliko se to desi dakle usno čovjek spava tokom dana Desimo se to, dakle, to ne utiče na valjanost posta, samo će, dakle, okupati se, mora se okupati redžunup je radi namaza, a nastaviće će jel iz posta. Zatim čvrsta odluka, da čovjek dok posti je odluči da će prekinuti post, to prekida njegov post. Sa se čovjek ne igra s tim, nanijeti saču, zato, dakle, treba se čuvati svađe i sličnih stvari. Čovjek po svađe sva kaže. Kaže, saču, samo da dođem do hrane i do piđa, sad bi prekino post. Dakle čovjek da čvrsto odluči da će prekinut post, nego post biva prekinut. Zatim od, pojavi, od pojava koji kvare post, dakle jeste hajz i nifas, pojava hajza i nifasa, makar pred sam jakšan, makar pred sam jakšan, dakle da se pojavi kod žene menstruacija taj danje dan je pokvaren i treba, dakle, da ga, treba da ga naposti. Odmetništvo od vjeri, dakle se čovjek odnije od vjeri, da izađe iz vjeri, jer učini ono što ga izvodi iz vjeri, time se ali poneštava taj njegov post. Šta neće pokvariti post? Šta neće pokvariti post? Dakle, da čovjek ospane, osvane džunub, osvane džunub, ne, ne uspije se okupati prije zore. Treba da zaposti prijen negoli nastupi zora, kao što smo čuli, nema posta ako se ne donese nije prije zore, a da se okupa nakon, nakon zore. Kako stoji u hadisu ajšu, muselime, da loho poslanika, alihi salatu, sam zaticala bi zora, a bio je džunub iz odnosa sa svojim suprugama, sa svojim suprugom, pa se ne bi uspio okupati sve do iza zore, iza dakle nastupanja, nastupanja zori, pa bi se okupao i nastavio bi postiti. Zatim poljubati, poljubiti svoju suprugu, igrati se sa svojom suprugom je dozvoljno za ono koji se može suzdržati, koji zna gdje je crvena linija. Dakle, onoj ko se može suzdržati, dozvoljeno mu je da poljubi. Brojni hadisi nemamo mu kada spominjamo. Brojni hadisi se spominjuju da je Allaho poslanika, ali sam to učinio, Aisha radijelallahu talanham kaže, Allaho poslanika, ali sam me poljubio, a bio i on i ja. Bili smo postači. Također, došao je Omer. Sin od Umu Selemi, iz prethodnog braka, od Debu Selemi, dakle od prethodnog čovjeka, što je poznat Umu Selemu i oženio Allahov poslanika alihi sallam, pa je došao upitao Allahov poslanika alihi sallatu sallamu poljupcu tokom posta ili dozvojima postaču, pa je rekao pitaj ovu, pitaj svoju majku. Pita i svoju majku, pa ga je ona obavijestila da poslanik Alihi Salatu sam to čini, da je poljubi, a postaće. Također, jedne prilike je došao Omer Adjav Lahotelan, mislio da je učinio. Kaže, poljubio sam ženu, svoju suprugu, dok sam postio, učinio sam nešto ogromno. Došao sam Allahom poslaniku Alihi Salatu sam, kaže, učinio sam ogromno nešto. Pa kaže, šta si učinio Bolan Omer? Šta se toliko sikiraš? Pa kaže, poljubio, a posti. Kaže, šta misliš Omer, da si ispravo usta, dok postiš? Da li bi ti ime kaže da nisam pokvario, kaže zašto bi, zašto bi time pokvario. I brojni drugi dakle, Hadisi koji su naveli Ibn Hazma, koji su naveli Ibn Hazma, Rahimahullah htjela da kaže i korij one koji kažu da nije dozvoljeno i da nije preporučeno da poljubi svoju suprugu dok posti, do posti korij njih i kaže naprotiv od sunneta je i od slijedjenja Allahovog poslanika salaca, da čovjek poljubi svoju suprugu, da ljubi svoju suprugu je li dok posti Ali opet, dakle, onaj se može suzdržati. Kupanje radi raslađivanja u vrućem danu. Radi raslađivanja, dakle, dozvoljeno posipanje vode jeli, u toplim danima, da čovjek se okupa, da pospe samo vode po jeli, glavi ili da ispere usta ili slično, da posti dozvoljeno moje kako se prenosi u hadisu kod Ebu Daouda radijallahu. Zalim da bi Allah poslanik ali Hizani. sam tako postupao, dali zbog žeđi ožednio bi tokom Ramazana ili zbog ručina. Zatim, nepretjerano ispiranje usta, zato dok se čovjek abdesti, ukoliko ispira usta i nos, to ne utiče na njegov post. Kao što je došlo u hadisu koji govori o abdestu, u hadisu lakita ibn Sabir je da je Allaho poslanika Alihi Zalocam rekao i dobro ispiri nos osim kada postiš. Nemoj dakle pretjerano, nemoj toliko ispirati jeli li ustaj nos kada postiš. Zatim probanje hrane, da ona žena koja sprema hranu može dakle da proba hranu, da proba ukus hrane s tim da vodi računa da ne ode ništa od hrane niz grlo. Kako kaže Šejh Muslim imate ni rahima Allahu Teala, bespotrebno probanje hrane, bespotrebno isprobavanje hrane je pokuđeno, ali opet ne kvari post. Ako bi žena, žena bez ikakve potrebe probala hranu, dakle, samo u svoje usta stavila, a vodla računa da ne ode, dakle, to je pokuđeno. Pokuđeno kaže, ali nekvari post. Dok, ukoliko bi zatim posegnula, ukoliko bi probala hranu zbog potrebe, onda, dakle, to je poput ispiranja usta prilikom abdesta. Vađenje hijjami, davanje krvi, po ispravnije mišljenju, nekvari post. Vađenje hijjami i davanje krvi po ispravnijem mišljenju nekvari post. Došao je kao što vam je poznato. Došla su naočigled dva kontradiktorna hadisa u kojem jednom od njih, kod Ebud Auda kaže Allahov poslanika alihi salatu sam, omrcio se, prekinuo je post, poništio je post i onaj koji vadi hijjama i onaj kome se vadi Hidžama. Zatim u hadisu kod imamo Buhari od Ibn Abbasa se prenosi da je Allahov poslanika alihi salatu sam izvadio hijjama dok je postio kod Buharije jer dosta na hadis, bezimalo imalo sumnje, pa su islamskućenjaci napravili spoj ovih hadisa, pa su rekli, prethodni hadis je dokinut, prethodni hadis, da onaj koji vadi hijjamu i kome se vadi hijjama, da je dokinut sa hadisom Enesa ibn Malika, sa hadisom u Sayyida al-Hudrija radijallahu talan koji kaže da je Allahov poslanika alaihi sallacom dozvolio vađenje hijjame po staču, a dozvola dolazi nakon, nakon zabrane. Prvo bitno je dakle bilo zabranjeno, zatim je dozvolio dozvolio postaču. Ili kažu da u ovom hadisu Ebu Dauda i drugi koga ko bilježe, dakle da onaj koji vadi hijjamu i kome se vadi hijjama da je prekinuo svoj post, misli se dakle, ne misli se na strogu zabranu, već dakle da je to samo pokuđeno. Kako je rekao Enes ibn Malik kada je bio upitan da li su smatrali zabranjenim ili pokuđenim vađenje hijjame za vrijeme Allahov poslanika alihi salatu sam pa Enes ibn Malik rekao ne onaj koji se mnogo družio sa Allahovim poslanikom, ali i sa Lucanom kao što mi poznato, rekao je ne, osim slabim osobama, slabim, iznemoblim osobama, smatrali smo pokuđeni. Jer takva osoba, ukoliko izvadi hijijamu, to je može dakle, dovesti do potrebe da prekine post, da jede, dakle, da domjesti tu krv sa hranom. Zatim, primanje inekcija primanje, jeli, upotreba kapi, upotreba mirisa i njegovo dakle mirisanje, makar se njegova goćina i osjetila u grlu i goćina ti injekcija se osjetila u grlu, dakle ne utiče na valjanost posta, kako kaže šehu, šehu Islama ibn Taimira, ima u Allahotel, od sabremnih, ima u sejmin i mnogi drugi. Upotreba mi svaka, islamski učenja su složni, da dakle misvak se može upotrebljavati tokom mjeseca Ramazana, dok se posti tokom dana Ramazanskog posta, nema nikakve smetnje, to što su dakle općeniti hadisi o vrijednostima mi svaka i nema smetnje da se koristi pojedini islamski učinac, ovo dakle treba shvatiti, mnogi kažu pojedini to zabranjuju, ne, šafije i hanbelije zabranjuju, ne zabranjuju nego kažu bolje da ostavi upotrebu mi svaka nakon akšama, zbog čega? zato što nije dobro da se koristi ili? ne, kažu zato da bi ostao onaj zadah postača. koji je kod Allaha bolji i draži od mirisa miska Oni zbog toga preporučuju odgodu mi svaka, a ne zbog toga dakle, što je pokuđeno ga koristiti tokom, tokom jeli, posta dok se posti. Šta je preporučeno postaču da čini tokom posta, kratko, kako da ispuni svoj dan Ramazanskog jeli, posta, sehur, dakle da ustane na sehur. Brojni su došli hadisi koji govore o vrijednostima sehura. Pa gledajmo dakle da sehur ima. Došlo je te seharu fejne fi sahuri berege kod Bukhari kod muslimov, danes je Ibn Malika. Ustajte na sahur, jedite predzor, jedite pre sahuru. Doista je u tom jelu bereket, ogromno, postojano, sigurno, dobro. Došlo je faslu ubejne sijamina, o sijami ehlil kitab, etletu sahur. Razlika između našeg posta i posta, ehlu kitabija je u sahuru i mnogi drugi, mnogi drugi hadisi koji govore o sehuru. Također u hadisu Zeida ibn Sabita se spominje da je poželjno odgoditi sehur do predsamog zora. Dakle ne tamo nekada ili u 1 u 2 sata ili prije nego je li se legne, ili jesti, i, ne, takle ocuneta je što je god moguće više približiti sehur zoru, kao što je došlo u hadisu Zeida ibn Sabita da između sehura završetka dakle sehura I kameta za sabah namaz je bilo potrebno koliko da se prouči 50 srednjih hajata, srednjih načinom učenja. Tako je Allah u ali tu samo odgađao sehur, je li toliko. Zatim požurivanje na drugoj strani sa iftarom, kako se prinosio Sahla ibn Sada, Sa'idiya radijallahu talan, da je rekao Allaho poslanika alihi sallatu sam, ljudi će neprestano biti na dobru, ljudi će neprestano biti u dobro i vjeri sve dok budu požurivali sa iftarom. Sinom smo imali, jel, preksinom, taj hadis. Ljudi će neprestano biti na dobru, u dobro i vjeri sve dok budu požurivali, požurivali sa iftarom. Pa je se lijepo iftariti, prvo čime se iftarima jeste... Prvo, čime se iftarima Evo dole braći Arapi znaju šta znači hurma. Ali za Ivrata nama isto. Hurma je, dakle, ovaj termin, riječ hurma se koristi i za ženu. Hurma. A ima također značenje svjetosti. Zato kod brata muslimana njegova žena treba da bude na posebnom mjestu. Ne da ulazi u sparing sa svojoj ženom. I da slično postupi. Dakle, hurma... Također koristi se ovaj izraz za ženu, a također hrmetun ima značenje svetosti. Pa dakle, žena ima posebno mjesto, poseban položaj u islamu i treba mu voditi računa. Zato kažemo lijepo se iftariti datulama. <laughs> datulama, zatim ako se nema datula svježih ili suhi, onda dakle sa, sa vodom, zem i zemom. Dakle, ne nešto drugo, sok ili ovo ili ono prvo, dakle. Ako se ima datula, datule svježe ili suhe, zatim zemzem, ako ne imamo zemzem, onda običnom vodom, a ne dakle sok, loa, vera i nešto drugo. Ja. Voda, pa onda posljednje kad dolazi ostav. Zatim učiti dovu tokom posta i pred iftar. Emo, učiti dovu tokom posta i pred iftar učiti dovu tokom posta i pred ihtar, kao što je došlo u brojnim hadisima Šeha Bani, Rahimahullahu tala, ocijenju i dobrim, da dakle dova postača se ne odbija, kako je došlo, jeli tri se dove ne odbijaju, dova roditelja za svoje dijete, dova postača i dova musafira i brojni drugi hadisi došli na ovakav način također poznato nam je dova koju je loho poslanik Alahov rasul učio kada bi se iftari odehbel bamelu mabtala tilu ruku wa thabata te l'ajru inshallah debel bamelu mabtala tilu ruku wa thabata te otišla je žeđ natopile se žile i ako bog da za ovaj dan koji se postio postigla se postigla se nagrada činiti dobročinstvo što je god moguće više dok se posti biti daržli biti plamenit mnogo provoditi vremena sa Allahovom knjigom Kur'an Kur'an i Kerimom, kako je to činio Allahov poslanik Alihi Salatu Islam, a našto dakle u zadnjem Ramazanu kada mu je dolazio Melek Dživlij i ba puta je proučio, proučio Kur'an što je god moguće više činiti dobrih dijela čuli ste Hadise buhurere gdje se spomnije Ebu Bekr za kratko vrijeme za kratko vrijeme učinio je mnoga jeli, dobra dijela pa tako i mi smo se dakle trebali jeli, takmičiti za što je god moguće više učiniti tih dobrih dijela čuvati se nepristojnog ponašanja čuvati se svakakvih riječi čuvati se svađa i slično. Kao što je došlo u hadisu, onaj koji se ne ostavi laži, koji se ne ostavi lažnog svjedočenja, postupanja po laži, Allah nema prostih riječi, nepromišljenih riječi, Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem hrane i piće. Onaj koji posti, ali svašta govori, proste, ružne riječi, dobacuje i ostalo, laže dok posti, Allah nema nikakve potrebe za njegovim ostavljanjem pića i hrane, ti imaš potrebu. Zato nemoj da to što ostavljaš hranu i piće poništiš sa svojom lažim. Dakle, ti imaš potrebu, pa to dobro da te čuvaj. ovo je, možda malo na brzinu, ali ako bog da i hudba će biti na ovu temu, pa ako bog da možemo koliko toliko ponaviti. Dakle, pristupamo jednoj ogromnoj Allahove blagodati. Dolazi nam velika Allahove blagodati. Kada se sva vrata otvaraju, a sva vrata zatvaraju, pa je došlo u hadisu, prezren bio onaj koji doživi, isposti mjesec Ramazan, pođe mjesec Ramazana, ne uđe u dženec. Sva se vrata otvori u mjesecu Ramazana. I ti se dakle tako poigraš. Ne umilostiviš svoga gospodara, ne budeš činio djela s kojima ćeš postići njegovu milost. Zatim, Tako da Allaha nešto ne vrijediš, ne bi Allah dozvolio da dočekaš mjesec Ramazan kao vjernik. Dako da Allaha ne vrijediš, ne bi Allah dao uputu. Tako da Allaha ne vrijediš, ne bi, Allah, dao Tako da Allaha ne vrijediš, ne bi Allah izveo iz svoje kuće i doveo te ovdje. Tako da Allaha ne vrijediš, ne Allah izveo iz svoje kuće i odveo te do Beytul Harama u Mekke. Zato trebamo vrednovati sve ovo i ne poigravati se dakle sa ovim, sa ovim blagodatima. I, dakle vrednovati Allahu uputno i tala blagodati. Ako ima neko nešto da pita, nešto nije bilo jasno, može posle akšama da ne bismo je li odužili sa akšama. Ako lukav lihada ustakle lukustafirunuhu u lukavu u luhu u luhu u luhu u luhu u luhu u luhu u luhu u luhu u luhu u luhu